Văduva din Nain Trăia în orășelul Endor, O femeie tânără, foarte frumoasă, vrednică și cinstită Care rămase văduvă în urma unor uneltiri ucigașe Pe care le veți afla din firul povestirii noastre Tânăra Ana căci așa îi era numele, fusese căsătorită cu Mihail, un vrednic ciopritor în piatră, de la care îi rămase un copil cu numele Toma. Ana, rămânând văduvă, era nevoită să muncească din greu pe la cei bogați, ca să poată crește copilul și să-și poată câștiga hrana de toate zilele. Îmbrăcămintea ei învechită și petecită, arăta a fi o ființă din rândul celor necăjiți. Deși era de o vrednicie rară, toată ziua și noaptea spăla și călca pe la familiile pe care le cunoștea. Iar Toma, copilașul ei, se aduna și el cu mai mulți copii de seama lui și mai măriței, printre zidurile unui foișor din Mahalaua orașului, Acolo mergea el aproape zilnic. Aici, când se adunau copiii, începeau să povestească pe rând câte ceva din cele auzite de la părinții lor. Într-o zi, unul povesti despre potop, în altă zi, altul povesti de turnul lui Babel, iar altul de Sodoma și Gomora. Așa că micuțul Toma creștea foarte frumos și învăța multe. Că așa erau atunci copiii mai buni și cu frică de Dumnezeu și numai de aceste povestiri vorbeau. Toți copiii spusese câte o povestire, numai Toma nu le putuse spune nimic. Veni repede acasă și după ce oftă din greu, se uită în sus și zise, Ah, tată bătrân din cer, tu ai fost mereu mare?" De ce eu nu am tată să mă învețe și pe mine povestiri. Cucetând așa, a adormit pe prisp acasă, și mama lui nu ajunsese acasă. Deodată copilul strigă, visa ceva, Mamă, mamă, ce bine e aici!" Copilul visa că se joacă într-o grădină frumoasă cu îngeri și un copilaș frumos, cu lumină la cap, le zâmbea și îi binecuvânta. Micuțul Toma, care adormise în seara aceasta plângând și nemâncat, nu știa că măicuța lui bună, pe când se întorcea de la lucru, a fost arestată din ordinul mai marilor vameșilor și de aceea nu venea să-i dea de mâncare. Era închisă, dar și Ana, pe când sta la întuneric, în acea încăpere mică, unde era ea închisă, îi apare un copilaș frumos, ce nu părea a fi pământean. Și lumina toată ființa tinerii femei. Pentru început crezu că visează, dar a auzit glasul lui dulce, Ana, ridică-te! Femeia se ridică, copilul o luă de mână, o duse prin salonul cel mare, deschise saltarul mesii, luă documentele și îi le dădu, spunându-i să le păstreze cu sfințenie. Apoi o scoase afară, pe stradă, zicându-i să meargă la casa și la copilul ei. Venind acasă, găsi copilul adormit pe prispa casei îi sărută piciorușele, apoi îl duse pe copil în casă. La primele raze ale dimineții o și cercetă doamna Saba și fica ei, Izabela, cărora pe la rufe și le-a adus de toate bucurându-o și încurajându-o pe Ana și pe fiul ei, Toma. Au înțeles și ele că blestematul de Gheda, mai mare de vameșilor, Urmărește să atragă în păcat pe nevinovata și cinstită Ana, care încă își aștepta soțul ei să vină. Dar în interiorul instituției se face o mare învălmășală și nedumerire. Mai mare de vameșilor Gheda, tulburat, se plimba de colo colo, neputând își închipui cum a dispărut deținută. Doar la sosirea lor ușile erau zăvorâte. Cheile sunt doar în buzunarul lui. Cercetările făcute printre străjeri nu reuși să facă cât de puțină lumină. În cele din urmă bătu cu pumnul masă și strigă cât îl ține gura. Amenințând că va aduce la cunoștință cezarului despre neglijența lor și va cere să-i spânzure în piață. Zadar sutașul încerca să-l potolească. Văzând că așa stau lucrurile, străjerul lua poziție autoritară și schimbându-și tonul zise, Stimabile Gheda, te-am considerat și te-am respectat ca pe un om de încredere al Romei, nu uita că sunt o frântură din puterea Imperiului Roman și pus aici numai să supraveghez ordinea. Și dacă totuși la mijloc este ceva, nu poate fi decât puterea de vrajă de care dau dovadă unii din neamul vostru evreiesc. Nu uita că intențiile tale subtile, cele ai asupra văduvei Ana, pe care ai se o fără temei, au ajuns la urechile lui Rod și de vei continua cu învinuirile, eu voi înștiința pe cezarul de cele petrecute aici. La auzul acestor cuvinte, Gheda păli la față și lăsându-se ușor pe scaun deschise ușița mezii. Deodată holbă ochii și începu să se clătina până se rostogoli cu fața la pământ iar zgomotul hăui în mare sala vâmii observase lipsa documentelor. E noapte și copilul doarme liniștit. Mama sprijinită cu fruntea în palmă stă gândurată pe patul lui, gândindu-se la întâmplarea din noaptea trecută. Doamne! Oare ce voiește Gheda de la mine? El are 47 de ani, iar eu 27. El este nespus de bogat, iar eu o sărac. El are case mari în piață, eu o colibă la marginea târgului. Aproape de unde aruncă toți oamenii gunoiul. Dar oare de ce m-a închis?" Să fi avut el dreptate când mi-a spus că nu mă supun legii? Nu, nu, ăsta e numai un pretext. Eu am plătit totul. Geda este un om plin de păcate, om al nedreptății și plin de gânduri negre murdare asupra mea. Și așa stând ea pe gânduri, își aruncă privirile pe fereastra dinspre uliță și observă cum o umbră sare gardul și se apropie de ușa casei. Bietei femeie îngheță sângele în vene de spaimă. Să țipe nu putea, pentru că scula copilul. Și apoi cine i-ar fi ajutat? Se lipi de perete și își ținură suflare. Deodată auzi ușoare lovituri în ușă. Inima a început să-i nu se înșelase deci, era cineva, un hoț, un tâlhar. Bătăile din ușă se repetă și după câteva clipe auzi o voce răgușită de bărbat. Ana, deschide să intru că eu sunt. Niciun răspuns. Deschide Ana, nu-ți fie frică. Sunt cel ce voiește să te facă fericită pe tine și pe copilul tău. Ana înțelese că este gheda și se apropie ușor de masă să stingă o paiță. În timpul acesta el privi pe fereastră, dar nu apucă să vadă decât luciul cuțitului pe care Ana l-avea în mână. De frică, acesta o lua la fugă. Se agăță în gardul de la poartă unde își rupse haina și a pierdut punga cu arginții pe care o zângănise la ușa Anei, arătând ce îi poate da el și și-a pierdut și inelul de aur cu care pecertuia documentele de la vamă. Uitându-se pe fereastra Ana, văzut la lumina lunii pe netremnicul de Gheda, șchiopătând de un picior pe ulița cetății. Dacă noaptea trecută Ana a fost tulburată, apoi în noaptea aceasta avea și mai multe motive să nu-și plece capul pe pernă. Și în gând își zise, poate ar fi fost mai bine să merg pentru câteva zile să locuiesc la doamna Saba, până ce va trece starea aceasta. Și iată o pe Ana la priveghere și rugăciune, se rugă sărmana până târziu, apoi cuprinsă de oboseală se culcă. Era a treia noapte de zbuciu spaimă și durere. Mult nu mai era până la ziua, ba încă a avut timp să și viseze. În visul ei se făcea că, nu știu din ce pricină, se afla legat în lanțuri. Împresurată de o mulțime de popor și târâtă afară din cetate. Aici puse mâinile pe bolovan ca să arunce în ea și să o moare. Dar din mulțimea aceea a apărut Toma, copilul ei, care striga, Mamă, mamă, ea privește cine vine! Se apropia o lumină mare. În mijlocul luminii se observă o prea frumoasă doamnă, purtând în brațe un frumos copilaș. Ea s-a apropiat de Ana, care sta în genunchi, ferecată în lanțuri, așteptându-și moartea. Se făcea cum doamna aceea s-a apropiat de ea, iar Toma, fără teamă, se duse și sărută picioarele copilașului din brațele ei. Și acesta îl binecuvântă. După aceea, luminata doamnă se atinse de Ana și lanțurile căzură jos. Apoi o ridică și îi zise cu glas dulce, Ana, iați copilul și mergi la casa ta. Ana, stând în picioare, privea cu nesațiu la lumina aceea plăcută ce o înconjura. Și încet, încet, Ochii se deschise și se văzu în casa ei. După amiaza zilei, Ana se duse la doamna Saba pentru a mai afla câte ceva noutăți. Aceasta împreună cu fica ei, Izabela, întocmai pornise pentru au înștiința de vâlva ce se făcuse în cetate la zvonul, că mai marele vameșilor, domnul Geda, anunțase darea în judecată a văduvei Ana. Trecuse șase ani de când acestui ticălos vameș i-a căzut cu tronc la inimă această fetișcană de 21 de ani, care venise în acest târg cu logodnicul ei, Mihail, meșter neîntrecut în cioplitul pietrei. Cum dădu cu ochii de ea, curcitura, începu, ai purta sâmbetele. Dar orice încercare a fost zadarnică. În sfârșit, sosi ziua când acesta socotică-i face de petrecanie bietului Mihail. Din Iudeea sosi o scrisoare semnată de regele Irod, prin care cerea ca toți meseriașii să fie trimiși la el, pentru a mări și întări groaznica temniță de sub strălucitul său castel, din nordul mării moarte, de la granița cu Arabia. Când a auzit Gheda, această veste, s-a oferit bucuros a la aduce la îndeplinire ordinul. Și astfel, tânărul Mihail, împreună cu alți meseriași, părăsire orașul lor însoțit de doi ostași romani, cărora Vamesu le dă două scrisoare sigilată pentru conducătorul Marei lucrări. La plecare, Ana își conduse soțul, Încurajându-l că cele patru săptămâni vor trece repede, aducând vameșului scrisoarea semnată de superiorul lucrării. Satisfăcut gheda, înfășură cartea la oaltă cu scrisoarea semnată de la Irod și le încuie cu grijă în sertarul unei mese de argint. Cele patru săptămâni au trecut, dar Mihail nu mai venea și nici unul din cei plecați. Irod Antipa, cel mai ticălos, cârmuitor, crud, viclean și desfrânat, asemenea tatălui său, criminal și superstițios din fire, după ce termină lucrările cele mai tainice în celulele de jos, aruncă în temniță pe falnicii meseriași din Galileea și nu după multe zile îi ucise pe toți. La patru luni după plecarea lui Mihail, anei îi veni sorocul să nască. Și iată că născut pe micuțul Toma, acesta care a fost și va fi cea mai mare mângâiere a sărmanei văduve. Astăzi, după cinci ani de la plecarea bărbatului ei, un ticălos de vameș, își pierde nopțile asemenea unei dihănii răpitoare, frământându-și mințile de cum ar putea să se răzbune mai groaznic renunță la ideea de a o avea de soție pe frumoasa Ana și, scrâșnind din dinți, disperat luă hotărârea de a o da în judecată pe Ana, pentru că îi dispăruse documentele și inelul cu care sigila. La primirea documentului de la mai marele vameșilor și de dare în judecată a Anei Pietrarului, în rândul judecătorilor din Endor s-a produs mare nedumerire. Printre dânsii se afla și rabinul sinagogii, care o cunoștea foarte bine pe Ana. Vestea aceasta a înconjurat cetatea ca fulgerul și nu după mult timp ulițile erau pline de mulțime de lume, stând în așteptare, pentru a vedea cum se va desfășura judecata Anei. La ora prânzului a apărut comisia de judecată, urmând ca și să meargă pentru a o aduce pe acuzată. Încadrată de o întreagă cohortă de ostași, Ana pășește cu demnitate. Urcându-se pe podiumul de judecată, voci din popor se auzeau. Ia uitați-vă, când s-a mai văzut o văduvă judecată de popor? Voi, vameșilor, sunteți niște păcătoși și voi trebuie să fiți judecați. Ana este nevinovată, lăsați-o în pace să-și crească copilul. Acuzațiile aduse s-au dovedit neîntemeiate. Ana a avut toate documentele din care judecătorii au putut constata că nu are nicio vină. dava Vameshul devenia acum acuzatul. Documentele pe care i le dăduse micul copilaș la evadarea din închisoare erau cele două scrisori prin care Gheda cerea regelui Rod ca să ucidă pe Mihail, soțul Anei, sub pretextul că face mare tulburare în popor. Acestea erau pecepluite cu inelul pe care îl pierduse în curtea Anei. Când văzuti călosul că nu-i merse treburile, răgnii ca o fiară zicând, Femeia aceasta este o desfrânată și legea lui Dumnezeu spune să fie omorâtă cu pietre. În șirul fără de legilor lui, mărșavul de vameș mai adăugă și această hulă de neiertat. Apoi ca la o comandă s a ridicat doi oameni care au învinuit-o că a desfrânat cu un bărbat și credeau că de acum nu mai are nicio scăpare părâta. Pentru că în momentul când doi martori spun același lucru, îndamnatul trebuie să moară. Tocmai în acest moment, când era o tăcere de plină, Toma scăpă de sub supraveghere Izabelei, trece prin cordonul de ostași și urcă în grabă pe podium arătând cu mânuța spre uliță și spuse mamei sale, Mamă, mamă, uită-te cine vine!" Și Ana privi cum prin mulțime se strecora o femeie puțin înaltă, purtând pe brațele sale un copilaș. Ana deodată-și simți sufletul plin de mângâiere și negrăită dulceață. Când văzu lângă îngădânsa pe distinsa, Doamnă, iată visul ce l-a avut cu o noapte înainte, acum deveni realitate. Atitudinea ostașilor față de această femeie, precum și prezența ei pe podium, stârni o mare nedumerire în inimile tuturor. Doamna, Merse și se opri la câțiva pași de Ana, care simțind că nu mai țin picioarele, se așezând în genunchi și cu ochii țintă la fața ei. Acum o vede de aproape. Vai, câtă frumusețe lăuntrică are! Ce măreție, ce privire caldă și pătrunzătoare! Câtă pace sfântă emană făptura ei și copilașul acesta e atât de blând și are o față de înger, pare să aibă destinație cerească. Deodată Toma se dezlipi de mama sa și se duse direct la copilașul din brațele doamnei, sărutându-i piciorușele. Iar acesta îl binecuvântă. Apoi doamna a făcut semn sutașului să vină. Iar el a auzit primele cuvinte rostite de dânsa cu multă blândețe și înțelepciune. În piatră nu poate crește flori și nici smocinul să rodească, dar în pământ roditor florile soave se dezvoltă și împrăștie mireazmă. Și bobu de grâu mislind aducem că multe asemenea lui. Printr-o inimă împietrită, nești sângele nu poate circula, dar o inimă evlavioasă este templu sfânt al lui Dumnezeu. Arătând apoi către Ana, zise sutașului, Desleagă cătușele și aruncă lansurile de pe grumaje acestei nevinovate. Spre mirarea tuturor, sutașul se supuse fără împotrivire, aruncându-le lângă netremnicul vameș. În timp ce pe Ana o ajută să se ridice, doamna aceea se adresă Rabinului. Adu aici pe cei doi pârși și întreabă separat vorbele lor, după ce au fost întrebați, S-au dovedit neadevărate. Gheda nu mai dorea altceva decât să se deschidă pământul și să-l înghită de viu. Apoi privitul burat către aceea care îi surpase toate speranțele. În fața lui văzu o doamnă străină plină de bărbăție, sfințenie și curățenie, care s-a înfățișat aici pentru a sfida josnicia rușinoasă a sufletului lui pătat și corupt. Doamna aceasta spuse bătrânilor judecători să-i dea tot ce îi aparține și să-l lase să plece. Apoi se adresă mulțimii cu glas tare zicând, Mergeți liniștiți la casele voastre, Iar pe cea descătușată o binecuvântă zicându-i, Ana, Iați copilul și mergi în pace la casa ta, apoi plecând se făcu nevăzută. Nu după mult timp, Gheda, un al rău să-i facă cinstite Iana. Când Dana împreună cu copilul ei se afla la doamna Saba pentru câteva zile, în timpul celei de-a doua streaja nopții, un om care purta pe capul său un văl negru, Alerga pe ulițile cetății. Cine poate fi și ce scop are? Nimeni nu știa. Deodată o lumină roșie se proiectează pe cer ca o prevestire. Un incendiu îi la marginea cetății. Sub semnalul de alarmă al străjerilor, toată lumea a ieșit pe străzi. În zgomotul acesta, Ana se trezește suferind parcă de ceva, dar neștiind ce s-a întâmplat. Cum se ivi răzorile se furișă fugind spre casa ei. Când se apropie, simți miros de lucruri arse și de frică picioarele nu mai țineau. Căsuța ei nu mai era. Nu mai era decât o ruină negrită de fum. Dintre cei patru pereți pe jumătate surpați, o limbă de fum albăstrui amestecată cu abur se înălță șerpuin prin aer ca un fanion de doliu. Ah! Cine ar putea să spună durerea ce o apăsa pe văduva Ana? Cine ar putea cunoaște ce se petrecea acum în sufletul ei? Se pare că peste puterea a fost încercată în focul necazurilor, ajungând aproape la deznădejde. Dar micuțul Toma, mângâind-o și consolând-o, i-a dat iarăși puteri noi sufletești. Ce s-ar fi făcut fără el dacă n-ar fi avut acest nevinovat copilaș? Printre cei ce au participat la durerea ei... Se afla și domnul Rabin, care înțelese că această faptă nu poate fi săvârșită decât de nenorocitul acela de Vamesh. Domnul Rabin îi spuse ani, că ar fi cel mai potrivit moment pentru a-l da în judecată pe Gheda. Dar Ana, refuzând total propunerea, ridicând ochii în sus, cu voce îndurerată zise, Domnul să-l judece pe el și să-l pedepsească de voiește. Apoi, învăluită de o tainică lumină și măreție divină, își luă copilul de mână și se duse de la dânși. Zadarnic alergară doamna Saba și Izabela după dânși căci Domnul făcu ascunsă de la privirile lor, de la toți, pe Ana cu fiul ei, Toma. În primele ore ale dimineții, aerul e mai răcoros și Ana grăbi pașii pentru a se îndepărta cât mai mult de endor. Iar când soarele a început să dogorească, cei doi fugari s-au oprit pentru a se odihni într-o mică grotă. Drept bagaj nu aveau decât micuța chitară a lui Toma, pe care o avusese la doamna Saba și astfel fusese scăpată de flăcări. După ce dădu copilului să mănânce câteva acride, improviză un pat din ierburile uscate de prin împrejur și culcându-l pe micuțul copilaș. În timpul acesta, Ana meditează, se gândește mereu, privind cerul și frumusețile naturii, Plânge îndurerată, neștiind în ce parte să-și găsească un loc unde poate trăi și ea liniștită. Deodată micuțul Toma se deșteaptă din somn, se ridică de pe patul de fân și făcând ochii mari, privind în jurul lui cu nedumerire, Mamă, unde suntem noi aici, mamă? Oare aici îl putem găsi pe tata? Dragul mami, aici am făcut numai un popas în drumul ce-l avem de mers. Iar tatăl tău nu se află pe aceste meleaguri. Mamă, spune-mi drept, eu am tată. Și dacă am, unde se află acum el? Iar dacă nu am, de ce nu am mamă? Spunem, te rog, te rog mult, spunem. La întrebarea aceasta, Ana, <sus> nu mai putut rezista și întorcând fața către el slobozi prin ascuns mulțime de lacrimi înnăbușite, apoi ridicându-și privirile spre cer zise, scumpul meu copilaș, amândoi avem un tată care ne iubește nespus de mult și vom merge la el, dar nu acum, și când va veni el să ne cheme, până una alta, dragul meu, Toma, mai mănâncă și acridele acestea. Ca să putem merge până în rasatul ce se vede acolo, iată, și arătând copilului mic cetate a Nainului, ce se afla în apropiere de târgul Endor. Dar copilul, văzând, în ce stare se află măicuța lui și cât era de tristă, își luă micuța lui chitară și începus o mângâie cântându-i un cântec dulce de mamă. Lăsând în urmă orașul în care nu și-a putut afla liniștea, se îndreptă spre cetatea Nain când soarele s-a apropiat de culmea munților Carmelului și urmele înserării au început a se prelungi până departe în vâlcea. Ana cu fiul ei intrau pe poarta de răsărit a cetății Nain. O nouă așezare omenească restrânsă, aproape pierdută în pitorească vale a elindrionilor, arborii tropicali și sicomori cu bogatul lor frunziși, ascundeau aproape în întregime micuțele și sărăcăcioasele colibe ale locuitorilor. În schimb, multă liniște, oameni liniștiți și harnici, cinstiți și ospitalieri. Ca în orice așezare rurală, vestea sosirii unui străin înconjură satul. Mulțime de bărbați, femei și copii s-au strâns plin de curiozitate în jurul lor. Unul din bătrânii satului care se afla acolo, adresându-se anii, o întrebă cine este, de unde vine și cu ce ar putea să o ajute. Ana a început să plângă și de povesti soarta vitregă pe care a avut-o. Orfana a fost de mică, apoi cât de prigonită a putut fi. Iar noaptea trecută vrăjmașii ei a dat foc și colibei ei micuțe situată în marginea orașului Îndor. A fost nevoită să părăsească în dimineața acele zile locurile acelea, în speranța că Dumnezeu îi va purta de grijă. Înduioșa de cele spuse de Ana, moșneagul se apropie de dânsa, și mângâindu-i spune că din clipa aceasta este fica lui și Toma, nepoțelul, pentru că și așa noi nu avem copii. Și astfel, într-o nespusă bucurie, Ana plângând de bucurie, merge la soția lui, Sara, cu Toma, micuțul, Copilaș, cu bunicuțul la căsuța aceea unde au fost înfiați. Zilele se scurg pe neobservate. Ana și copilul ei, Toma, se simt cum nu se poate mai bine. Ana s-a îndeletnicit cu treburile pe lângă casă, iar Toma Mergea în fiecare zi cu oile la pășune. Într-una din zile, un frumos tânăr cu ochi albaștri, cam de 20 de ani, cu părul castaniu lung până la umeri, ținând de funie un asin ce purta în spatele lui niște lemne cioprite, se oprește la poarta colibei lor. După înfățișarea fizică, Părea o ființă deosebită, merse în casă și instală îndată un frumos război de țesut pentru Ana. Neavând cuvinte în grai cum să-i mulțumească, Ana căzu în genunchi în fața tânărului, sărutându-i mâinile. După aceasta tânărul o binecuvântă pe Ana și zise așa, Îndrăznește fica lui Avram și întărește-te că peste puțină vreme Dumnezeu va cerceta pe aleșii lui. Uimită de cele întâmplate, nu-și putea veni în fire. Și câteva clipe rămase pe gânduri. Ana era fericită și se apucă bucuroasă să țeasă, în dorința de a pleca în căutarea frumosului tânăr să-i dea ceva ca simbol al recunoștinței ei. Și iată-o, plecată împreună cu Moșneagul spre cetatea Nazaret, în direcția spre care plecase de la dân și tânărul. Mergeau amândoi întrebând pe ulițele cetății, trecători întâlniți? Și s-a întâmplat ca prin trecei întreba să întrebe chiar pe bătrânul dulgher Iosif. Ana l întrebă dacă nu cunoaște un tânăr cioplitor în lemn, pentru că ar vrea să meargă la dânsul. Bătrânul acesta îi conduse până în dreptul atelierului lui, spunându-i că și el are un fiu de 20 de ani. Și poate este chiar cel căutat de dânji, Doamna mea se numește Maria și iat-o că vă întâmpină o prea frumoasă doamnă, cam la 38 de ani, modestă, îmbrăcată și curată ca raza de lumină. Zâmbindu-le îi primește în casa sa. La apariția acesteia, Ana mărmurită ca de jos, în genunchi la picioarele ei, sărutându-le, recunoscând pe salvatoarea ei de la judecata avută cu mai mare de vameșilor. Și acum poftiți în atelier ca să vorbiți cu fiul meu. Zise, Dulgherul Iisus, Ana scoțând din legătura sa o bucată de pânză de in, o dădu tânărului Iisus, mulțumindu-i din tot sufletul pentru binefacerile primite. Apoi, luând binecuvântare de la Iisus și de la maica sa, s-au întors fericiți înainte. În Trecură 12 ani și Toma s-a făcut mare, având acum 17 ani, iar Ana 39. Frumos la chip și suflet, bine dezvoltat, trăit și curat cu frica lui Dumnezeu, crescut, mai uitaseră ei de unele necazuri ale vieții. Într-una din zile când se afla cu oile la păscut Toma, Inima lui tânără a fost atrasă de o copilă de 14 ani, ce se numea Dina. Mamă zise el într-o zi, tare mult doresc să mai vizităm odată cetatea Endor, unde m-am născut. Să cercetăm pe doamna Saba și pe Izabela, prietenile noastre. Între timp, Izabela se căsătorise cu domnul Nahor un om tare de treabă și cu funcție mare în cetate. Ajunși în casa acestora, s-au bucurat reciproc de revedere, iar Toma spuse domnului Nahor că ar dori nespus să cunoască locurile și împrejurările în care a murit tatăl său. Amintindu-și de un prieten în prezent iconom la curtea Palatului Regal, Nahor îi dădu o scrisoare lui Toma cu rugămintea către prietenul său de a-i sprijini pentru a-și îndeplini dorința. Părăsind de își îndreptară răpașii spre palatul lui Irod de pe malul mării moarte. Vizitând palatul și închisoarea, s-au oprit în fața unei celule întunecoase unde auzi răbătând cu insistență un deținut. Apare între timp domnul econom care vede în fața sa o femeie între două vârste și un băiețel căruia abia i-a părut mustața. Îi înmânară scrisoarea și când văzui iconomul de la cine este, se lumină la față, apoi se adresă zicându-i. Și tu bănuiești că o semintele bărbatului tău din Endor sunt aici pe undeva?" Da," răspunse Ana, zgomot de lanțuri și gemete adânci trase atenția tuturor. Deschideți ușa ca să-mi cer iertare de la doamna Ana, iar apoi să mă sting din viață." La auzul acestor cuvinte femeia trăsării, de parcă i trec cu sabie prin inimă. Și Ana se rugă de mare econom să deschidă ușa muribundului. Când dușa se deschise, în privirele lor se arătă un tablou dezgustător, o încăpere mică din care ieși un om cu o înfățișare groaznică. Era Geda, care în urmă cu 12 ani a vrut să-i distrugă. Era el mai marele vameșilor care a poruncit să o închidă pe Ana, cu care apoi s-a judecat, și care ceruse moartea ei calomniind-o, că a fost prinsă în curvie. Era cel ce i-a dat foc la casă de a rămas pe drumuri. Era ticălosul din a căruia cauza a trebuit să plece cu copilul ei, unde va vedea cu ochii. Această fiară cu cap de om, după ce-și ceru iertare de la Ana, în chinul remușcărilor, plecându-și capul se și căzu la pământ, dându-și sufletul în fața lor. În dimineața următoare le dădu drept ghid pe bătrânul scrib al palatului, care se pare că știam amănunte multe despre pietrarul Mihail. Ajunș în celulele înfricoșatei temnițe, cu mare greutate ajung la locul unde bătrânul scrib pusese tăblița la picioarele celui dispărut, fiind de față la ultimele cuvinte pe care Mihail le-a rostit înainte de a-și da sufletul. Cuvintele ce erau scrise pe tăbliță sunau așa. Ah, unde ești, neprețuita mea Ana?" Că sufletul meu este ars de dor pentru tine și pentru copilul ce mi l-am așteptat cu însetare. Sosit acea morții mele prea devreme și nu știu să am vreo vină. O, nu, nu vei rămâne singur pe lume, că Duhul meu vă va călăuzi pretutindeni. Deasupra acestui text stă scris, Mihail, ciopritor în piatră, Endor, Galileea, Crugul 10, luna 9, ziua 3, ceasul al 9-lea. Și timp din scripția, Ana constată că data morții soțului ei coincide cu data nașterii fiului său Toma. La întoarcerea din temniță a lui Tomă și a Anei, bietul copil alunecă puțin piciorul și căzu într-o prăpastie pe fundul căreia se afla apă, alegându-se cu puternică. Apoi, luându-și rămas bun și mulțumind celor ce i-au ajutat, lor rămășițile iubitului lor, Mihail, și punându-le pe asinul primit în dar de la econom, s-au întors acasă. Când au ajuns iarăși în Nain, unde Domnul le dăduse adăpost, bătrâna Sara trăia ultimele clipe ale vieții sale, abia putându-și lua rămas bun când aceștia s acasă. Odată cu mormântarea bătrânei Sara, Ana a făcut și cele de trebuință soțului ei, Mihail, punându-i rămășițele în același mormânt cu bătrâna Sara. Dar boala lui Toma se agrava pe zi ce trecea. În durerea ei Ana se simți zdrobită total. Singura ei mângâiere vedea cum se stinge din viață. Dar se mângâia câte puțin când Dina, prietena lui Toma, căuta să o încurajeze. Privind cu multă dragoste și milă, Toma încercă să cânte o duioasă cântare ca să mai îmbărbăteze, să mai încurajeze pe mama lui. Ta-da! Uh -huh. Ce ustură și doare, sărutul tău aduce la toate alinare. N-a putut zice mai mult pentru că Toma început să respire adânc, durerile-l copleşise iar Ana și Dina priveau cum din gură îi se prelinge o dâră de sânge. Cu inimile sfârtecate de durere, ca de o sabie fulgerătoare, au scos un țipăt scurt. Bocete, vaete, țipete disperate au făcut ca vestea aceasta morții lui, să se răspândească în întreaga cetate. Plângeau toți de mila lor. În drum spre cimitir, cortegiul morții este întâmpinat de cortegiul vieții. Bărbatul Iisus, ce venea din partea opusă. Se apropie de nemângâiata mamă, spunându-i, nu mai plânge. Apoi se apropie de sicriul tânărului, lundul de mână, zise, Tânărule, ție -ți zic, scoală! Și iată-l pe Toma, cu minte și ascultător, cum se ridică din sicriu. A înviat, apoi marele proroc se strecură ieșind din cetate. Mulțimea rămase pe loc prinsă de spaimă și uimire în urma celor întâmplate. Toma și Dina se pitulesc la sânul mamei lor și iată acum pe toți vărsând lacrimi de bucurie, lacrimi de fericire. Văzând Toma atâta mulțime de popor adunat acolo, plin de inspirație, găsi cu cale a vorbi mulțimii de cele ce văzuse el. Mulțimea care era acolo adunată și a vorbit mult despre cele ce a văzut în viața cea de dincolo, lăsându-i pe toți uimiți de minunatele lui cuvinte. Apoi când a împlinit vârsta de 23 de ani și din a 20, a plecat la Ierusalim ca să se închine la mormântul Domnului. Toma fusese deja martorul patimilor și învierii Mântuitorului, aducându-o acum și pe Dina, încredințându-o pe ea de cele spuse de el. Și după ce s-au închinat cu frică și cu tremur, au plecat spre satul Ghețiman. Aici au găsit pe preacurata Maica Domnului și pe Ioan, ucenicul cel iubit, acesta aflând din gura lui Toma că este fiul văduve din nain, cel înviat de Domnul, îl botezând numele Sfintei Treimi și la dorința lor îi binecuvântă, socotindu-i însoțiți unul cu altul, pe Toma cu Dina, pe tot restul vieții lor. Din gura preacuratei fecioare auzi cuvinte dulci și îndemnă spre o viață neprihănită, curată și sfântă. Au trecut ani la mijloc, iar Ana și părinții lui Dina s-au dus fiecare pe rând în cealaltă lume, adormind somnul veșniciei. Toma și Dina, întăriți fiind de cele ce s-au petrecut cu ei, și-au păstrat cu sfințenie cheia de aura feciorii în căsnicia lor, ducându-și viața în și rugăciune, milostenii și tot felul de fapte bune. Astfel că în al 15-lea an de la slăvit a învierea Domnului, pismașii au început prigoană împotriva lor, s-au legat cu jurământ ca să sfârșească cu ei și uneltind neadevăruri asupra lor, i-au dat pe mâna temnicerului, iar ei cu bucurie dădeau slavă lui Dumnezeu că s-au învrednicit a suferi pentru numele Lui. Prigonitorii cei fără de lege, clocotin de ură și mânie, au ajuns cu pâra până în fața regelui. Iar acesta, în păgânătatea lui, neputând auzi măcar de numele lui Isus Hristos, dă după oruncă să le taie capetele și să fie aruncați pe malurile lacului Genisaretului, pentru a fi mâncați de păsările răpitoare. S-a întâmplat însă, prin voia lui Dumnezeu, să fie acolo și închinătorii lui Hristos, creștinii, care ridicând cinstitele lor trupuri, le înfășurând în giulgiu alb, ducându-i în cetatea Nain cu multă jale pentru a fi mormântați acolo. Și astfel, în deplina vârsta iubirii, mulți iubiții noștri, Toma, la 35 de ani, și Dina, la 32, sfârșiră viața mucenicește pentru numele cel sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Călătorule, dacă pașii tăi se vor îndrepta cândva pe pământul sfânt al Galilei, abate-te puțin din cale și mergi la cimitirul din cetatea Nain. Și vei vedea acolo la umbra chiparoșilor și în parfumul trandafirilor un mormânt acoperit cu o lespede mare de culoare verde pe care stă scris. Sub această piatră își așteaptă învierea cea de opște fiul văduvei Ana din Nain, Toma și soția lui Dina. Pe mormântul acela iubit, lasă liber să curgă din ochii tăi câteva lacrimi calde și cere celor ce se odigresc acolo să se roage Domnului nostru Iisus Hristos pentru tine și pentru toți care se închină cu credință tare în biserica lui cea sfântă și biruitoare a lui Iisus Hristos, căruia se cuvine slavă, cinste și închinăciune, în vecii vecilor. Amin.